Але стояла кубка родина, і все не могла відірватися поглядом від покійного. Матір не можна впізнати. За вечір стала іншою, як вишня, що недосвід поранив смертельно. Тоді опав цвіт, і зосталася вона темніти гілками, не відкликаючись на нове тепло. Треба двічі повторювати слова до притерплої душі, бо втратила відчуття навколишністі, як сновида. Навіть не плакала того вечора. Чоловік, погасивши вогник вивів її світлички, що стала покійницькою, і діти вийшли з ними. Погас огник над грудьми старшого сина, мов життя в тутешньому світі, назавжди. Засталась темрява. Через яку переходити, прощаючись і їм і йому. Мати лягла на печі. Попереду вона мала постіль на полу, невисоко піднятиму над долівкою, між причілковою стіною і піччю. Там, коли був маленький, тулився також Микола. Потім для нього поставили ліжко при самому вікні, а цієї зими пересунули. Бо з вікна холодом несло. Ліжко тут і заставили, хоч власник покинув його. Була жива бабуся, на печі спала. Менші діти коло неї. Слухали казок, поки її заснули. Часом скаженіла хуртовина і вийючи влітала в комен. А на печі так тепло від нагрітого зерна, що ним присипаний черінь. Бабуся оповідала про сіроманця і вкрадену королівну. Прикручена лампа або каганчик залишали примарний сутінок, в якому живо творилися події для настраханої уяви. Нема бабусі. Зерно зникло, схолодніла піч і темрява запанувала. Лежить на печі мати з дітьми, горнуться до неї, вона ж, тримаючи їхні руки, Ніяк не притомніє, не вирветься від горя, що халічить серце, і вже змученість душа від нещастя закрила їй повіки. Наступний день відкрився сірий, в хаті хвороблива мовчанка, з кутів дихає холодна сирість і малі кашляють, аж надриваються. Життя почало йти ніби в тумані чи мряці очі недужів кожного з лихоманковою запаленістю. Мирон Данилович робив труну і копав нову яму поряд недавньої. Винесли туди покійничка. Поставили труну на дно. Мати взяла жменю землі і ставши до краю, хоче кинути, впустити з пальців, але сама хилиться вниз, розсипавши темні грудочки. Впала б вона якби Мирон Данилович не підхопив під руки. Довго ще не могла отямитись. Уже свіжа могилка виросла в саду, видавалася жахливо чорною поруч бабусиної, під снігом ніби срібної. До самого смерку пролежала мати недужою. Ввечері підвелася з гострим поблиском в зіницях. «Поїду з дітьми в місто. По хліб», сказала чоловікові. Хоч кусник знайдеться, бо всі поляжуть. Зібралися в дорогу швидко, та й брати нічого. Тільки скупі карбованці на квитки, дещо з теплішого рамтя і турбінка, в якій, крім варених картоплин, були кусні малясника. Сім'я пішла на станцію після обідній час. Спершу мати так спішила, що діти підбігали за нею. Згодом трішки заспокоєно стишилася. Потепліло, хмари низькі по всьому небу, темні коло обрію аж чорні, як вугіль, і синявість. Там тоненька стрічка вечірнього огню, безконечно смутного і, мов, змореного, пролягла при землі, непомітно згасла. Окремі постаті квола, переставляючи ноги, рухалися в сутінку над дорогою. Не було заметілі, і сім'я встигла до чергового потягу, що опівночі, півночі, а як спізниця, то перед світанком міг прибути в окружне місто. «Не знаю, що з нами буде», – сказала прощаючись із чоловіком,